Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri al dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad. Ma'ashir mustamiin para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah... Sesi yang ke-33 atau halaqah yang ke-33 dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasiha'il Atibba karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Dan pada sesi ini kita akan lanjutkan subjudul pada halaman ke-62 yaitu Taqbil Ashghar tentang mencium anak kecil. Maka ketahuilah para pemirsa para pendengar rahimakumullah bahwa kita disyariatkan bahkan dianjurkan ya disunnahkan ya kita selaku orang tua untuk mencium anak-anak kita baik yang laki-laki ataupun yang perempuan ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Aisyah radhiyallahu taala anha Sebagaimana hadis Al-Bara' bin Azib dalam sahih Bukhari Bahwa beliau mengatakan ya Bahwa saya pernah yakni Masuk bersama Abu Bakar ke rumahnya Lalu tiba-tiba Aisyah Ya ada di dalam rumahnya Masih kecil pada saat itu Dan sedang berbaring karena Sakit demam atau panas Lalu aku melihat ya Kata Al-Bara' bin Azib Aku melihat Abu Bakar Ayahnya ini mencium pipinya Dan lalu mengatakan Kaifa anti ya bunayyah Bagaimana keadaanmu wahai putriku Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq yaani, Mencium putrinya Aisyah radiyallahu ta'ala anha ya, Para ulama mengatakan bahwa Aisyah pada saat itu masih kecil, belum balik Dan masuknya Sahabat al Albarok bin Azib juga pada saat itu Pada rumahnya Abu Bakar Siddiq ya, Belum uh, turun Ayat tentang hijab Kemudian juga Ada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan "Dakhalna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin Al-Qayyin". Yakni saya ya kata Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Abu Saif Al-Qayyin. Abu Saif Al-Qayyin adalah suami dari wanita yang pernah menyusui putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang tentunya Ibrahim ini meninggal ketika masih baik ya. Namun pada saat itu ketika masih hidup, ya Rasulullah menciumnya. Fa akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim fa qabbalahu wa shammahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim dan kemudian menciumnya dan menghirupnya. Mencium putranya yang mulia yang meninggal ketika waktu masih baik. Dan ulama menjelaskan bahwa ibu susunya ini, ibu susunya Ibrahim diriwayatkan bernama Ummu Burdah bintil Munzir ya dan dia bukan uh, Halimah Sa'diyah ya karena ada beberapa yang uh, meriwayatkan demikian wallahu alam kemudian para pemirsa rahimakumullah juga hadis yang lain seperti dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali wa innahu Al Aqra' ibn Habis At-Tamimi jalisan Ya, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali, ya, cucunya. Dan pada saat itu ada sahabat yang lain yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu sedang duduk, maka Al-Aqra bin Habis mengatakan, "Inna li asharatan minal waladi ma qablat ma qabbat minhum ahadan." Saya punya 10 anak ya Rasulullah, tapi satu orang pun belum pernah saya cium dia. Lalu akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, panadara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ثم قال النبي memandangnya dan lalu Nabi bersabda, "Man la yarhamu la yurhamu." Siapa yang tidak merahmati, siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah para pemirsa rahimakumullah ya tentang dianjurkannya disunnahkannya orang tua untuk mencium putra-putrinya yang masih kecil dan itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan para sahabat radhiyallahu anhum dan kita hendaknya mencontoh mereka dan ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya yang dibentuk sejak kecil demikian semoga bermanfaat wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh